Du snart ska lämna stan Över tider att tänka och andas ut Livet är en storm Det börjar bli med, med en skakning på nedi väg Den fyllde oss mer med häpna, häpna den med sig. skräck. Vi förstod inte riktigt, orsaken till att fartygen rullgit lätt. Men han hade sagt oss att detta var världens mest och där mot osänkbara skepp. Där är det en ganska bra, bra ja. Mycket bra. Ja, jag älskar ju... Eh, slutet kanske ändå. Jag det är kanske bäst ändå. Ja. Jag har en favoritrad därifrån. Bra. Vi går till botten. Vi går till botten där vi står. Med flaggan. Den ska gå i topp. Bra avslutning. Jag gillar Selena Rot on <laughs> ja. För att söka sig mot land, va? Selena Rot och när sig mot land. Men vi stod kvar där på däcket och hör varann i Snyggt. Fan, Vet Snyggt Det var det första jag tänkte på Det var första gången jag kom i kontakt med Titanic Det var via den låten Jag hade ingen aning vad det var innan mm. Ja, jag undrar ja, ja, kanske det, mig, det var. eller att, att jag förstod sen att jag har varit Titanic kanske, <laughs> alltså. Nej men alltså du, jag, jag ja, ja. men att för mig kunde det ha varit tvärtom att jag har låt den först och så tror jag det har varit det Titanic någonstans. Jaha, du menar så, okay. ja. Ja, ja. Men nu, nu vet jag. Ja, det var snyggt Nu vet jag inte när, när vi vi låt när den kom. Nej. Apropå hits där, den, här den här spelet där. Så, Ja Jag kan tänka det sent sent 70-tal ska jag gissa på. Det på år, 77. Vi ser på 79. Mm jag kolla? Ja. Det här blir spännande. Mycket spel. Hitser. Var har du spelat någonstans då? Nej det var eh, Edwin Tjej som hade köpt det. Jaha. Och så spelade vi i spelade vi helgen då. Då vi hade eh, en gammal hammerkoll. Ja, hans ja. fru hemma. Ja. Vi körde, körde två matcher. Hur gick det då? Han, han, han är han är ju jätteduktig också liksom på... Ja. Han, kan ha han kunde hip-hop Nej, han är ju som jag att det är på slut Men han kan ju hit, radiohitta ja, ja. Så han kunde ju namn på, på En massa olika Men det är årtalen man gissar liksom. Eller för och efter eller? Ja men precis ja. Då kan ju alla vara med Jo, men det, och det, är, det är det som är så bra att, mm. att alla kan vara med Du gissade 77 Och jag gissade 79 mm. Då får vi säga att det var ett gjort 78, 78. Mm. Ja, den var ändå bra. Ja, så bra. ja men det kändes... Okej. Okay. Mm. Ja, Nej, men en bra inledning. Mycket bra. Det var precis det jag hade tänkt inleda med också. Att det var just det där. Det var min första kontakt med det sjunkande skeppet. Jag gillar den där låten. det var skitbra. Mm. Den är ju så ganska dramatisk. Ja, det är de få jag liksom... Ja, eller en av få Men vilka vi låta som jag liksom har kommit i kontakt med Som jag gillar Plattan heter någonting Är det inte Titanic på framsidan Och så heter den Sjömans -vi ja, Men Sjömansvis Blablabla Sjömansvis Jo men sen han gjorde ju även En väldigt dramatisk Victor Skära Jo den också, just det Var det han eller var det Hula Bandola? Ja det Bandola. Ja, Jag tänker på och så äh, Hon springer på tångiga Vad Just det. Vad heter den? Hon... Flickan och kroken. Just det. Flickan. En skallskjutning kraken i fämmen. Krakonja. Än en bråd. Flickan och kroken. är bättre. Man skulle kunna ha. ha, ha det, det kanske dyker upp som ett ämne att gå på något båt. Kraken, Ja, Black crows. Count, count, counting Crows Ja, nu går ju Rain on the Scarecrow med John Cougar-Malicamp Ja, det kommer jag inte ihåg Den Ja, det var nu går Kroger, då var det gärna på det Ja Jo, men jag, jag, jag minns att jag hörde på, på radio apropå Titanic som är dagens ämne då att eh, det var något radioprogram ja, men någon sommar när man var kör, eh, körde bil. Då var jag radio på. Och. Då var det. Men de fick ringa in och berätta. Eh, berätta. Eh, men historier bara. Liksom. Mm. Konstiga historier. Eller ja. Som har hänt i livet. Och då var det en tjej som berättade att. Eh, hennes mormor. Eh, när hon var liten. Så hade de. Hon och hennes mamma tror jag hade köpt biljetter De skulle åka, hon berättade att de skulle åka en båt Från England till USA mm. Men slutma, att eh, Tjejen var sjuk Någon dag innan så att de kunde inte åka mm -hmm. Och det var Titanic Vilken jävla tur man hade Ja men, ganska Tur i oturen får, kan man säga Tur eh, och, Men hon hade biljetten kvar <laughs> eh, När, när man, var det här då? Skit... Nej, nej Det här var ju Vad heter det det här var ju... Men låt de säga att det var 20 år sedan då. Ja. Börjande på, på, på 90-talet. Och då måste ju... Tjej, tjejen var ju som vuxen. Och hennes mormor var ett barn då. Aha. Och då var ju 1912 så att hon kunde vara född. Ja. Hon kunde vara 7-8 år kanske. Hon kanske vara född 5-6. Mm. Anledningen till att jag valde det här... Det, var, det är en dokumentär på... P3-historia P3, P3 tror jag. Mm. Tvådelad om Titanic... Det är alltid bra så Det var ju intressant att höra om alla de detaljerna igen. Alltså. Mm. så Lite spännande. Jag läste ju lite grann att tredje eh, klassens passagerare. Ja, de fick ju komma upp sist. Ja, men. Är, är inte det med också, också i texten? Alltså? Och så hade de ju för få livbåtar. De hade ju, det var två och ett halvtusen tror jag på i, i båten. Och så var det, hade de livbåtar för 1600. Mm. Och så fyllde de inte ens då. Ja, precis. Så att... Ja, och orkestern spelade in i det sista. <laughs> det var fint. Albumet heter Sjömansvisor. Okej. Okay. Och Titanic, vad hade den för... för äh, inne i anntes? Titanic. Ja. Äh, nej, jag, tror. jag tror det var tredje klass. Men det var andra klasspassagerens sista sång. Just det. Och så var det ju sakta glider båten in i hamnen alltså där också med på den låten Bob Dylan låten. Det ska jag ju också en cover på. Sakta glider båten in i hamn. Kolla på låtlistan. Ska jag se på från Albert Skymans visor. Där låtlista. Är det sakta lägger båten ja, lä i ja. Det är ju någon ihåg det... vad den heter på på Bob Dylan språk men därpå... Jag och, och även vad heter det spanska stövlarna på den plattan. Ja. Är ja. Av, Eh av Dylan. Ja. Det låter lite mer konstigt att den är på sjömansvisor. Det ja. borde ju vara på skovisor. Ja, alltså han, han var inte konsekvent. Nej teatrelåten har ja, det liksom ja. ja Jo men i det bandet som är vad heter det? Och det här var ju för, hans första soloplatta efter Hoola Bandola och med bland annat så var det Möller Känner kämmer igen det namnet. Och även Göran Schytte var med på dragspel och trumpet. Ja just det. Var de med i Hoola Bandola också? Nej, men de Inte var med blivit, i heller. Det, det vet jag inte Men de, de var med i Även äh, kabaréorkestern där mm. Bra skit Bra skit Jag har lite andra låtar mm. Som jag tänkte testa dig på Som eh, jag, jag, Det har med Det har med skepp att göra mm. Och då ska du säga vilken grupp som har gjort mm. Building. Shipbuilding. Shipbuilding. Ja, jag känner igen titeln. Nej, jag Costello. Costello. Uh, ship of Fools. Ja, den tänkte jag på direkt när jag nämnde World Party. Rätt. Ghost ships. Ghost ships. Saints. Ja, yeah. ja. Ah. Sloop John B. Ja, no, det är ju Beach Boys. Rätt. Och så sen har vi ju uh, See My Ships right. Violent Thumb mm Ferry Across the Mercy Ja, det är and the Pacemakers Rätt Cripple Creek Ferry Nej right. Neil Young mm -hmm. Skepp av kärlek Det låter som att det kan vara Rätt <laughs> Otroligt Snyggt, du visste inte Nej, Nej men det, det lät ju som äh, Smälkvall Ja, helt rätt mm. Och då kopplar vi ju till förra avsnittet så. Ja Vad var det jag hade för sju, sju låt? Ja, i, Jo, man, man kan ju man kan också koppla Till en podd som vi hade Tidigare för inte alls så länge sedan. Gud, det mm. snyggt. Den hade ju också. Ja. Evert. Det hade, hade ju någon här, kan se. Vad heter den? Tack, min vän. Jo, här också. Tips Okej, okay. de kan inte jag in någonting Nej, men de har gjort en bra låsa. Ja. Det är en flod Tyx Jag har stått i helvetet Jaha, här mot Första me på att ta in jag tycker att det var... Men det här då, är... det? var så bra solo här. Eller sån för solo. Mm. Är bandjör, det banjo eller låt som balalaika den här som? Mm. Ja. Det eller buzuki. Vad va, va, va spelar, de, spelar de med sån där musik? Eller? Nej, de... Styx, jag känner bara i en Styx hade väl, hade väl... Ja, det var väl den där som... som vad jag vet inte har du, har du på vinyl? Nej. Styx var väl lite... Den lite otäckna. Jag känner att Ja, lite mellan Queen och det där sista. Då, Nej, men något lite i... lite Ja, men... lite i den ger han. Mm. Ja, otäcka, otäcka amerikanska band. Eh, jo, 1943 så kom det ju en tysk film, Titanic. Mm. Och sen så kom det ju 1953, en amerikansk film. Och så 1997 så kom den här amerikanska... Episk, romantisk katastroffilm. Mm. Har du sett alla tre? Nej, jag har faktiskt inte sett uh, Sett den här sista ens Nej, mm. den mm. tror mm. jag Det var den då? Mm. Jo, men det var ett stort slaget när jag det tog så mycket Men Och den, även det var en amerikansk miniserie Från 97, nej, 96 mm. Som var hette Titanic Och bland annat en norsk-engelsk rockgrupp Hette Titanic Mm, mm. Jag att tänka på vilka andra skepp som har funkat som har vet om. Jag kom på tre stycken. Vad fara. Kan du kan då? Du, ja. eh, två stycken har jag, får jag om man är. Mm. Vasa. Mm, den satt jag. Estonia. Ja, just det. Andreadoria. Ja, det var den. <laughs> <laughs> Och vad är Andrea Doria också? Ja, om det är. Eh, är det <laughs> Eller kanske Öviks bästa Kejban? Får man säga kej-band överhuvudtaget? Uh, nej. Det kanske, inte, det kanske inte woke. Nej, det kanske inte är. <skratt> jo, det var, var trots Det kanske inte politiskt korrekt. Men Vilka var det mer än, Systra och det? Du som har koll på musik. Vi svarade det var ju. Ja, men lika de som som sjöng. Ja, jag vet. Ja, men Så var det någon, vad hette hon? Lottie och så mm. mm. någon som... Någon som... Var inte Greger ihop med henne ett tag? Okej. Okay. Linda hette hon så Ja. Mm. Okej, okay. jag kommer ihåg. Mm. Tompa kanske sitter, sitter inne med det. Ja, Jögga säkert. Eh... Jo, när man säga att det är ett tjejband, det är kanske inte politiskt korrekt. Men då kommer man att tänka på den här historien med, om... Jag berättade när, när Fredrik Andersson, som jag var och såg, nästan ja, utifrån nappan... Ja, ja han jag jag men han äh, ja, han sa att, ja men jag har inte, jag har haft det svårt med tjejer så där inga bra liksom, riktiga relationer jag var tillsammans med en kines och hon sa liksom att är, är det okej okay med att åka väg till Grekland med mina kompisar ja, vi ska inte fästa, utan bara är ja, med Sol och koppla av ja, det kan jag göra så äh, ja, de var i vägen vecka och så jag hämtade upp uppe på, på flygplatsen och jag märkte direkt att nej, det är någonting som inte stämmer för från tittar liksom inte på mig och svarar inte på tilltal och till och med efter vi hade sex så så så grät de. Och sen upptäckte jag kan komma på liksom efter tåget. Vad fan har jag plockat upp för kinesiskt? Och eller o att jag är är nu kör den där den här vitsen liksom när ute och så och när det kommer fram när det kommer fram en kille ja en kines och så, nej, men det där är ju rasist liksom, Och, och ja. fördomar att alla kineser ser likadan ut liksom. alltså, så, det, nej, men vänta nu Det där är det du jag pratat om förut <laughs> grät och Vad sa du? Vad sa det Vad sa du det? Vad det är ja. där, där Antner, det jag ja, ja. helt, helt många klipp Och han är han, och det räcker inte med att han plockade upp fel jag utan... Och sen det han Ja. Jag har inte vi pratat om det här förut? Det låter så här, lite så här gräns på gränsen. Liksom. Jo, ja, men, men, det men det är han var ju på gränsen ja. hela tiden. Mm. Och har du sett förresten Ricky Gervais? Nej. Eh, vad heter den? Mm. Armageddon? Nej. Den ska jag se jättebra. Mm. Mm. Bra. Alla mm. nog har med? Det väl tömt. Ja, Vi har väl plöjt igenom allt Jag, menar, jag vet inte, lite fakta alltså, Vet du när de Vet du året När de åkte Gud, Vilket år det var 1912. Det var 1912, kanske jag har sagt Och de åkte ifrån och det Southampton Southampton mm. Och de, de stannade I Frankrike och Irland Ja just det. Uh... Och sen åkte de över Atlanten Och det var ju Det var ju närmare eh, eh, Närmare New York Ja, det, det var väl det is Söder om Grönland Ja precis, någonstans Det, gick, här också. det var och så. Här, och de bara körde på För det var viktigt att hålla tiden Okej okay. För det där. För, så var det ju osänkbart skepp liksom. De bara körde, vräkte på, det var skit de var liksom de visste att det var is och så där de ja, ja. Och det är där uttrycket toppen av ett isberg kom, kom ifrån. <laughs> ja. Jag minns också det var någon underbarn här. så här mm. dåligt engelska. Kom något det, det var påsöte talet. Det är välande. Ja. De satt och men satt och rökt och drack ja, drack whisky. Och, och, whisky. Mm. och så var det, han berättade roligt ord och så var det lite sketches när också var för mig. Och det var ju en sketch de var på en båt, alltså såg det i baren så är någon som kom fram och vill ha en whiskey on the rocks. Mm. Och det skulle också vara sådant här komma för då kommer kom jag kom svälja isklump genom sklovet in i baren och knackarna av sådana. Sådana skämt gick ju på, på 70-talet. Det är, mera -skämt. Det är väl en mera ekivoka-skämt. Dejvelen. Dejvelen på Stubiner heter det. Ja. Det finns ju på, jag har sett det eftersom jag har sett på, på, på Youtube. Jag var då lite för förlidig. Min brorsa kollade på det kommer jag mm. Men då var det att rökte och rökte. Mycket bra. Appropå det så, så såg jag... Jag sett, med lite Benny Hill kom in på, på, med på klipp. Ja. Uh -huh. och uh, Det är så otroligt. Alltså, det är inte PK? Va? Nej, absolut inte. Det är mera PK där med Fredrik Andersson kör. ja. Uh -huh. Än nästan För det där är ju Det satt man ju och såg såg Ja, ja men det, det var ju jävligt roligt ja, ja, och mycket liksom att titta in i kameran mm. jag... alltså, Och så filmade man en kurv i brud Ja, men, var så, var det bara, så. var ju bara Det var bara sånt till att till Benny Hill <laughs> Och det förde mig direkt till, till eh, eh, Det kanske också tog sig upp innan Men När eh, det rågade den ensamma På musikhuset så Gick de in i dem, de var en öppenrum För det var någon band som gick på öppenrummet och kollade då var, det, då var det Urban Hillbom som stod och söng Ja och, och då Och då kom ju näsan Då kom ju näsan snabbt på På namnet Benny Hillboms <laughs> ja. ja det är bra namn Han tog det på upp uppsäget Han hann han, ju han, han inte stänga jag, jag kan tänka mig att han hann knappt stänga i en dörr innan han kom på Nej namnet. knappt det Sa du direkt han såg det <laughs> Benny Hillboms <laughs> Alltså, blirna ja. vi, vi, vi, vi, vi, vi har... Vi drar en. Ja För du har jag haft två stycken nu. Ja. Får se om det blir ett hem mm. Vi tar, gräver långt här nere. Det är ljudet får man tänka på. Det här. Får, får man tänka på när... Hasse Tellemann drog vilket, ja, landsk det. vilket landskap det var. Och eller, läser... eller slutsiffra. Eller ja, men det är kanske båda både och. Ja, det är sånt papper och så. Mm. Slutsiffra sju i Närke. Mm. Ja, nu var det faktiskt jag. Ja. Äh, ämnet. Hus i råd. råd. Ja, det, det passar bra. Så bered, bered er på nästa avsnitt till Laby... Ät något kraftigt till ni lyssnar på det för det ja, kommer att ta tid. Det kommer att vara långt. Oj, oj, oj. Djuplodande. Ja, så vanligt. Alldeles bra. Ja, Tack. hej.